Göylərdəkilərin və yerdəkilərin hamısının sahibi olan Allaha həmd olsun. Ahirətdə də həmd ona məxsustur. O, müdriktir, xəbərdardır. Yəlləm mə yəlicu fil ərd və mə yəxrucu minhə və mə yəndir ənzilü o yerə girəni də oradan çıxanı da göydən düşəni də oraya qalxanı da bilir o rəhəmlidir bağışlayandır وَقَا الَّنَ كَفَُ ل تَأتِينَ السَّاعح قُنْبَ لَا وَرَِّلَ تَأتًاَّكُمْ عَالِمِ الغَيب لَا يَعزُبُ عَنْهُ مِ الطَاالُ ضَبَّْتِ في السَّمواتِ وَلَا فِي الأأَب وَلَا أَصْغَرُ مِ ذَلِكَ وَلت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 Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri mükafatlandırsın. Məhz onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır. Və alləziyinə sə'au fi əyətina mu'acizinə ulaikə ləhum azabun mir riczin əlim. Ailələrimizi quvvədən salmağa cəhd göstərənlər isə ən pis, ağrılı, acılı, əzab gözləyir. Və yerəllədin oulul ilminəl-ladin inzil eleykə min rabbikə <Sessizlik> hüval-haqq. Veyhdi Elm verilmiş insanlar, Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu, onun qüdrətli, tərifə layiq Allahın yolunu göstərdiyini görürlər. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلَّ دُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ yunebbiukum izamuziqtum kullumumazzaqin innakum lafi halqin jadid kafirlar dediler çürüyüp parça parça oldukdan sonra yeniden yaradılacağınızı xəbər verən bir kişini sizə göstərəkmi eftara <gülüyor> alaahi kizban an bihi <Sessizlik> Bəli, lədinə la bil bil Əcəbə, o Allahın əleyhinə yalan mı quraşdırır? Bəlkə onda divanəlik var. Xeyr. Axirətə inanmayanlar əzaba düşəcəklər. Dərin bir azğınlıq üçün də qalacaqlar. Əfələm yərəu ilə mə bəynə eydiyhim və mə xəlfəhum minəssəməyi vəl-ərd. İnnəşə əxsif bihimul ərdə əv nusqıq aləyhim kisəfən minəssəməyi. İnna Məyər onlar göydə və yerdə qarşılarına və arxalarına baxmırlar mı? Əgər istəsək, onları yerə batırar və ya Qubeyb göyün bir parçasını onların başına endirərik. Şübhəsiz ki, bunda Tövbe edib Allah'a qayıdan hər bir qul üçün ibrət vardır. Biz Davuda özümüzdən bir lütf bəxş etdik və buyurduq Ey dağlar və quşlar Onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyirik. Biz dəmiri onun üçün yumşatdıq. Sonra buyurduq. Geniş zirehlər düzəlt və halqaları toxuduqda ölçüyə riayət et ey Davud ailesi, yaxşı işler görür mən həqiqətən də sizin nə etdiyinizi görürəm və <Sessizlik> minəl cin Men i'malu Səhər bir aylıq məsafəni qət edən, gün ortadan sonra yenə bir aylıq məsafəni qət edən küləyi də Süleymana rəhmət etdik. Biz onun üçün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 xaribə və təməthilə və cifənin kəl-cəvəbi və qudurir rəsiyyət i'məlun ələ Dəudə qalilun min ibədiyyəl-şəkür Cinlər onun üçün istədiyi qəsirlər, heykəllər, oğuzlara bənzər çanaqlar, və yerindən tərpənməyən nəhəng qazanlar düzəldirdilər. Ey Davud nəsli, bu neymətlərə şükr edin. Qullarımdan şükr edən azdır. Fələmmə qadaynə aleyhil məvtə mə alə məvtihi illə dəbbətül ardı təəkülü min səətəh, Ələmmə kharrə təbəyyənətil əlləu kānū yə'ləmūnəl qaybə mə fil ədəbil Süleymanın ölümünə höküm verdiğimiz zaman onun öldüyünü cinlərə ancaq onun əsasını yiyən bir ağac qurdu gösterdi. Süleyman yere yıxıldıkta Çinlərə bəlli oldu ki, əgər onlar qeybi bilseydilər, alçaldıcı əzaba məruz qalmazdılar. Ləqad kənə ləsəbəyim fī məskənihim əyəh, Cənətəni əyyəmənin və şiməl, Külü min rizqə Rabbiküm və şqürüləh,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 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ أَمَّا onlar üz إِعْرَاضًا Biz də üstlərinə güclü sel göndərdik. Onların iki bağçasını acı meyvəli, yulğunlu və içində bir az sidra olan iki bağla əvəz etdik. Zalikə jazeynahum görə onları belə cəzalandırdıq. Məyyər biz Lankordan başqasını cəzalandırarıq mı? Və cəhəllə baynəhum və baynal qürəlləti bərəkna fiha qürən zahirə və qaddədnə fiha əs-səyir. Səyru fiha layəli və əyəman əminin.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 səhum onlar isə ey rəbbimiz səfərlərimizdə dayanacağımız şəhərlər arasındakı məsafəni uzaq et dedilər və öz özlərinə zülm etdilər Biz onları əfsanələrə çevirib dilə dişə saldıq, özlərini də darmadağın etdik. Həqiqətən, səbirli və şükür edən hər kəs bundan ibrət alar. Və ləqəd saddaq aleyhim İblis-ü qannəhu, fəttəbəuhu illə fəriqən minəl İblisin onlar bahəsindəki əhtimalı doğru çıxdı. Bir dəstə müəmündən başqa kalanları onun toruna düştüler. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ İLLÂ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ هُوَ مِنْ هَا ف۪ي Həlbuki o, bu insanlar üzərində ixtiyar sahibi deyildir. Biz ancaq ahirətə inananla ona şək gətirən kimsələri ayırt etmək üçün şeytana belə bir fürsət verdik. Sənin Rəbbin hər şeyi mühafizə edəndir. Qul idu allazina zaamtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dartin fis samawati wala fil ard wama lahum feehima min shikwaw wama lahum minhum min çağırın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 Həttə idə füzz qulubihim qalu mədə qalə rabbukum, qalu l və hüvəl-əliyyül-kəbir. Onun qarşısında izin verdiyi kəslərdən başqa heç kimin şəfahəti fayda verməz. Nəhayət, mələklərin qəlbindən qorxu keçib getdiyidə onlar, Rabbiniz ne buyurdu diye soruşarlar, digərlər isə haqqı buyurdu, o uçadır, böyüktür diye şəbaf verənlər. Qul mən yərzuqukum minəssəməvəti vəl-ərd Qul illəh ve inna əv-iyyəkum lə'lə hudən əv-fī dələlim De ki, göylərdən və yerdən sizə ruzu verən kimdir? De ki, Allahdır. Elə isə biz və ya siz ikimizdən biri ya doğru yolda, ya da açıq aydın azğınlıq içindədir. Və De ki, Siz bizim ettiğimiz günahlara göre sorgu-sual edilmeyeceksiniz. Biz de sizin ettiğilerinize göre sorgu-sual edilmeyecek. Peki, Rabbimiz hamımızı bir araya cemleştirip, sonra da aramızda ədalətlə hökm verəcəkdir. O, ən ədalətli hakimdir, biləndir. De ki, ona qoşduğunuz şərikləri bir mənə göstərin. Hey. O, qüdrətli, müdrik Allahdır. Biz məni səni bütün insanlara müjde verən və xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər kimi göndərdik lakin insanların çoxu bunu bilmir və onlar əgər doğru deyirsinizsə bu vəd nə vaxt olacaq deyirlər Ün lakum mi'ad yawmin la tasta'khirun anhu size vəd edilmiş bir gün vardır ki siz onun nə bircə saat belə yubada nə də tezləşdirə bilərsiniz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 Yəqulülləzînəstəzəifûnəlləzînəstəkzəruləulâən tumlakunnamu'minîn Kâfirlər dediler, Biz nə bu Qur'anə nə də bundan əvvəlkilərə əsla inanmayacağıq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 İzləri haqda yüksək rəydə olanlar da zəiflərə belə deyərlər. Sizə doğru yol göstəricisi gəldikdən sonra, sizi ondan biz mi yayındırdı? Xeyr, siz özünüz günahkar idiniz. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسِرُّوا نَدَامَتَكُمْ مَا رَأَى الْعَذَابَ Zəiflər özləri haqda yüksək rəydə olanlara deyərlər, Xeyr, işiniz gecə gündüz hile qurmaq idi, siz bizə Allahı inkar etməyi və ona şəriklər qoşmağı əmr edirdiniz. Onlar əzabı gördükdə, peşmançılıq hissini gizlədərlər. Kafirlərin boyunlarına zəncirlər vurarıq. Onlar ancaq etdikləri əməllərə görə cəzalandırılarlar. Və məağsəlnə fi qəryətin Biz hansı bir məmləkətə xəbərdarlıq edən peyğəmbər göndərdiksə onun cah-calal içində yaşayan sakinləri ona sadəcə olaraq Biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik dedilər. Onlar bizim mal dövlətimiz də, övladlarımız da daha çoxdur və bizə əzab verilməyəcəkdir dedilər. Qul inna rabbi yəbüsutur zizqərimən yəşək və yəqdir və ləkinnə əqtərən nəsi la yəlləmun De ki, həqiqətən Rəbbim istədiyinin rüzisini bol edər, azaldar. Lakin insanların çoxu وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ Sizi bizə yaxınlaşdıra biləcək nə var dövlətiniz nə də oğul uşağınızdır Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisnadır Məhs onların mükafatları etdikləri əməllərə görə ratqat artırılacaq və onlar cənnətdəki mənzillərində asudə yaşayacaqlar. Vallazina yesauna fi ayatina muajizina ulaiika Ayələrimizi qüvvədən salmağa cəhd göstərənlər isə əsabə qirifdar ediləcəklər. Qul inna rabbi yabsutur rizqan liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru Həqiqətən Rəbbim istədiyi qullarına ruzusunu bol edər, istədiyinə də onu azaldar. Nə xərcləsəniz, Allah onun əvəzini verər. O, ruzü verənlərin ən yaxşısıdır. Və günə yəhşuruhum cəmiən, zümmə yəqulu lilməlaikəti O gün Allah onların hamsını toplayacaq, sonra da mələklərə buyuracaq. Bular sizəmi ibadət edirdilər? Qalu <gülüyor> subhanaka anta Mələklər deyəcəklər sən paçsan muqaddəs onlar deyil sən sən bizim hamimiz xeyr onlar cinlərə ibadət edirdilər əksəriyyəti də məhz onlara iman gətirmişdi bel yom la yamliku ba'dukum li ba'dinf nafa'u wala darr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 wara Ayələrimiz onlara açıq-aydın oxunduğu zaman bu ancaq sizi atalarınızın ibadət etdiklərindən döndərmək istəyən bir adamdır deyərlər. Onlar bu uydurma yalandan başqa bir şey değildir diyenler. Kâfirlərə hak gəldikdə onun bağrəsində bu yalnız, açıq aydın bir sehirdir diyenler. وَمَا ətəynəhüm min kutubi yedurusunahâ وَمَا ərsəlnə ileyhim qableke min nəzîr Hərçəndir ki, biz onlara okuyup, öyrənmələri üçün bir kitab verməmişdik. Və Ve səndən əvvəl də onlara bir xəbərdarlıq edən göndərməmişdik. وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِن قَبْرِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشًا وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِهِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ Onlardan əvvəllər də elçilərimizi yalançı hesab etmişdilər. Müşriklər onlara verdiklərimizin onda birini belə əldə etməmişlər. Lakin onlar mənim elçilərimi yalançı saydılar. Görə idin mənim onları hələk etməyim necə oldu. İnənnə ma əizukum bi vahidə Ən təqumu lillahi məthnə və fyradə thümmə tətəfəkkəru Mə bi sahibikum min cinnəh İn huvə illə nəzirun ləkum beynə yədəy ədəbin sizə bircə nəsihətim var Allah üçün iki-iki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 İn əcrə yə illə aləllahi mən sizdən bir haqq istəmişəmsə, onu sizin üçün istəmişəm. Mənim haqqım ancaq Allahdan olacaqdır. O hər şeyə şahiddir. Qul inna rabbi yagdidu bil allamul güyüb. De ki, Rabbim haqqı endirir o qeybləri biləndir. Qul caəl haqq və mə yübdi'ül bətil yu'id. De ki, haqq gəldi, batil ona qarşı nə ortaya bir şey çıxarar? Nə də onu qaytara bilər. Qul in zaləltə fa əgər mən haqq yoldan çıxsam öz əleyhmə çıxmış olaram. Yox, əgər doğru yolla gedirəmsə, bu da Rəbbimin mənə nazil etdiyi vəhə görədir. Həqiqətən, O eşidəndir, yaxındır. Çaş ki, sən o kafirləri qorxuya düşdükləri vaxt görəydin. Onlar qaçıb canlarını qurtara bilməyəcək. Və onsuz da yaxınlıqda ələ keçiriləcəklər. Qalū Onlar biz ona inandıq deyəcəklər. Amma uzaq bir yerdə İmanan necə nail ola bilərlər? Və qad Halbuki bundan əvvəl onu inkar edib və əl çatmaz bir yerdən qeyb hakkında fikir yürüdürdülər. Və hilə baynahum və bayna ma yəştehun. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ Daha önce onların benzerlerine edildiği kimi arzuladıkları şeylerle onların arasına sæd çəkdilər Həqiqətən onlar anlaşılmaz bir şübhə içində idilər.